Még a végén kiderül, nyomon vagyok. Leginkább abban bíztam. Itt is úgy működik a könyvtári rendszer, mint a legtöbb helyen másuk. Van nagyszerű katalógus, olyan aranyos kis cédulákkal, mint analóg adatbázis, és persze számítógépes nyilvántartást, keresőrendszer is, a digitális világ kedvéért. De a leglényegesebb az igazi könyvtáros, aki tudja, hogy hol találom azt, amire szükségem van. A fogadópultnál üldögélő ifjúhölgy egyáltalán nem látszott igazi könyvtárosnak. Csinosnak igen, fiatalnak meg pláne. Utóbb kiderült, hogy kedves és mosolygós is. – Magyarországról jöttem – vágtam bele a legszélesebb mosolyommal a hantánba, bízva abban, hogy ez nem Amerika, itt nem kérdeznek vissza. – Magyarország, az ugye a marsomban, rögtön balra Mongóliától. A XVI. század végig Kölnről végzek kutatásokat. Folytattam, és közben próbáltam intelligensnek látszani, hogy olyannak fessek, mint egy igazi tudós, aki a történelmet kutatja. Nem ment könnyen, mert legjobb napjaimon is csak egy lerobbant vén csavargó színvonalát szoktam hozni. De lehet, hogy a leányzó oly ifjú és oly naív, hogy egy öreg csavargót is professzornak néz. Nos, a hölgyemény épp ilyen volt. Simán bevette, hogy kizárólag azért utaztam ide, hogy megtekintsem a környékről szóló, ebből az időből származó feljegyzéseket. És azonnal tovább is irányított. – Tanáról kérem? – kezdte a szívemet furán megmelengető megszólítással. Fáradjon fel a második emeletre, a 218-es szobába. Ott találja a melyszű ő mindenben a segítségére lesz. Búcsúzott el tőlem egy bájos mosolyjal, és már is egy újabb érkező felé fordult. Nagy itt a forgalom, állapítottam meg magamban a lift felé menet. Ismerek olyan könyvtárakat otthon, ahol hét számra nem fordul elő, hogy két ügyfél ennyire egymás sarkába hágjon. A lifteket mindig is az emberi eltunyulás jelképének tartottam. Mert látom, vannak oly fogyatékkal élő embertársaink, akiknek tényleg szükségük van. De akiknek van két működő lába, igazán használhatja a lépcsőt. Ahogy ebben az esetben én sem tettem. A másodikon a folyosó legvégén akadtam rá a 218-asra. Elolvastam a névtáblát. Beáltam a melyi szem? Udvarias kopogtatásomra harsán kiáltás volt a válasz. – Nyitva van! – volt a válasz. Kezdtem érezni, hogy jó helyen járok. Benyitottam. A kisebb teremnek is beillő szoba éppen megfelelt az ízlésemnek. Nem csak a falakat, övező polcokat lepték el sűrű tömött sorokban a könyvek, de jutott belőlük bőven valamennyi egyéb berendezési tárgyra, sőt a padlóra is bőve és az egyik asztal mellett tiszteletemre karosszékéből felemelkedve ott volt, akit kerestem. A könyvtáros. Melyszek kisasszony alig ha lehetett innen a hetvenedik évén, de homlokára túlt szemüvegével, konzervatív szabású, ámvidámszínekben pompázó kisköztümjével leginkább egy jó tündérre emlékeztetett. Közdi Hans Schoenfreiline, köszöntem. Atyám már zsenge koromban arra okított, hogy igen fontos, milyen süketet ereztünk meg elsőre a hölgyeknek. – Még hogy szép kisasszony! – mosolyodott el jól esően nyugtázva a bókot. – Egy ilyen vénbanyának! – igazította meg a haját egy futó mozdulattal. – Nem mintha az igazítása szurult volna. Csepnyi régi kacérság volt a mozdulatában. Tényleg jól festett, még így erős nagymamakorban korban is. A történelem nagy rejtélyei közé tartozott, ilyen külsővel, hogy maradhatott kisasszony. A bejáratnál a hölgy úgy tájékoztatott, ön tudna nekem segíteni. Vágtam bele a mesémbe újfent. Ezúttal azonban gondosabban megválogatva a szavaimat. Szakértővel volt ugyanis dolgom, aki pillanatok alatt kiszúrhatta, hogy annyit értek kön 16. századi történelmihez, mint kakas a biciklizéshez. Különösen az 1582. év októbere érdekel, Akkori feljegyzéseket keresek, bármilyen hírt abból az időből. És minden érdekel. A világi dokumentumok épp úgy, mint az egyháziak. – Maga is? – lepődött meg láthatóan. hogy hogy én is. Más is keresett ilyesmit? – Néhány hete járt itt egy hölgy. Többször is visszajött. Eltartott egy ideig, míg végigolvasta, amit keresett. Meg nekem sem kevés időmbe került, míg kigyűjtögettem neki az iratokat. – Tulajdonképpen mi történt 1582. októberében? – kérdezte befejezésül kíváncsian. – Egyelőre nem tudtam jó-e nekem ez a kíváncsiság, vagy rossz. – Azt szeretném én is megtudni. Bizonyos forrásokból úgy értesültem, hogy egy Horstappert nevezetű vándorszínész október 5-én halt meg. A név hallottán futólag elmosolyodott, Ő is láthatta annak idején a deriket. Kifejezetten az ő sorsa érdekelne. Azt nem tudom, itt halt-e meg a városban. A közeli Sönval temetőjében temették el. – És még mindig megvan a sírja? – lepődött meg. Nem csoda, az újkori vándorszínészek közül kevéstek állítottak síremléket, ha állítottak egyáltalán. – Nincs – vallottam be – de Sönvaldban éppen mozzajlik ásatás. Többek között azt is keresik. Mármint Tappert sírját. De honnan tudnak a létezéséről? Nem lehetett valami lényeges személyiség abban az időben. Még én is csak attól a hőtől hallottam róla. És mitől olyan érdekes? Kezdett elegem lenni a kérdéseiből. Sose szerettem, ha túl sokat faggatnak, főleg, ha nem is ismertem a válaszokat. Ha megismertem, akkor azért nem. Tudja, az egyik leszármazott, magyarázkodtam. Valójában ő bízott meg, mivel ez a szakterületem. – A maga szakterülete, fiam? – látott át rajtam. – A szélhámosság. Talán még a csalás is, szebb napokon. Kisebb stiklik a törvény határmesdjéjén, de semmi komoly. Gőze nincs magának a 16. század végi kölnről. – Miből jött rá? – kérdeztem beismerve mélységes tudatlanságomat. – Nem, boszorkányság. Itt járt nálam egy hölgy egy neven is színészről keres adatokat. Családi hivatkozik ő is. Eltelik egy pár hét, beállít egy rokon szemvesen gyanús külsei fickó, és éppen arról a színészről érdeklődik. Azzal, hogy ő tudományos kutató. De a meséjében olyan gondosan kerül minden konkrétumot, mintha azok bizony megégetnék a nyelvét. Az égetésről nekem egészen más jutott eszembe. Azok a régi szép idők, mikor a hasonló hölgyekből mágián sütöttek rablóhúst. – Na ja, a középkornak is megvoltak a maga szépségei, feltéve, ha a dolgozó nem minél sült boszorkánynak. – Mágjára velem, nem igaz? – kérdezte dévaj mosójjal. – A fenéve csak nem olvas a gondolataimba – hőköltem hátra. – Nem, nem olvasok a gondolataiba. Ezzel már kész is voltam. Mi jöhet még? – Csak már elég öreg vagyok, hogy jól ismerjem az embereket. A férfiakat különösen könnyű kiismerni, akkor a legátlátszóbbak, mikor borzasztóra vásznak képzelik magukat. – Ön nyert! – hajtottam fejetel elismerően. Jöhet a 100-es kérdés! – idéztem a tévévetélkedőt. – Hogy mit talált az az asszony? Ez valami versenyfutás? Kincskeresés? Ilyesmi? – Megvontam a vállam. Mit veszíthetek, ha őszinte leszek? Az öreg lány már bebizonyította, hogy úgy lát át rajtam, mint egy frissen pucolt ablaküvegem. És előjöttem a farbával. Mindig tetszett ez a kifejezés, de mi a nyavaja lehet az a farba, amivel előjön az ember ilyen esetekben? Újabb pszichológiai, parapszichológiai mutatvány nélkül csendben hallgatta végig a történetemet Johnnyról. Nem szokásom kiadni a megrendelőmet, főleg, ha még némi barátságfélét is érzek iránta. Mert így voltam Roméróval. Megkedveltem a fiút. Ezért aztán csak a fiatalember fedő néven szerepelt a történetemben. A kedves öreg lány nem firtatta ki ez a fiatalember, talán azért, mert amúgy is rájött magától. Már lehet, hogy túlbecsültem a képességeit, de az iménti mutatványa tényleg lenyűgözött. Még beszéljen nekem valaki akkori elmutulásról. Beállt is -e kisasszony, olyan messze állt ettől, mint én az irodalmi Nobel-díjtól. Érdekes sztori, nyugtázta, mikor befejeztem. Elég nagy sületlenségnek hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. És most mit vár tőlem? Tényleg csak annyit, hogy van-e valami arról a táppáltról? Meg jutott eszembe, ha nem gond, mesélhetne arról a nőről, a másik érdeklődőről. Róla nem tudok sokat mondani. Harmincas évei végén járhat, esetleg kora negyvenes. Szőke. Nem egy szépség, inkább az a fajta, akire azt mondják, érdekes arca van. Nekem renáta tőle néven mutatkozott be, de szerintem nem is ez az igazi neve. Miből gondolja? Kérdeztem rá. Hát, ha egynyom. egy nyom. Egy pillanatig gondolkodott, mielőtt bemutatkozott, pedig kinek van szüksége gondolkodási időre, hogy megmondja a nevét? Egyértelmű a válasz. Annak, aki épp akkor talál ki egy nevet. Ha a könyvtárban egyszer rossz idők járnak, az öreg lány simán kaphat munkát, mint vizsgáló bíró, esetleg, mint kémelhárító. És Horstappert? Vele mi a helyzet? Semmi. Nem találtam róla semmit. A vánadva, nyögtem. Mégis marhaság lenne az egész? Kezdtem neki keseredni. Nem sokáig. Az egyik íróasztalhoz lépett, eztán még jobban tele volt pakolva mindenféle könyvvel, iratszerűséggel, mint a többi. Rövid kotorázás után kisebb papírköteget húzott elő. Ezt, vagyis ennek a másik példányát adtam oda neki, az eredeti ónémet nyelven íródott gótbetűkkel, amit ma már csak kevesen olvasnak. Ez az én fordításom. Renáta tőle, nevezzük ki, még jobbat nem tudunk, Első látogatása után nekiálltam átböngészni a forrásokat, hogy találjak számára valamit. Már azt tudtam, hogy a nevével kapcsolatban hazudott, de ennek nem tulajdonítottam jelentőséget. Valamiért nem akarja, hogy ismerjék az igazi nevét. Hát legyen meg az öröme. Legyintett, majd folytattam. Tápetre vonatkozólag semmi nyomra nem bukkantam. Önszintén szólva nem sok feljegyzés maradt fenn a kérdéses időszakból, szinte semmi. Anyakönyvi bejegyzések valamelyik templomból, valami kereskedő árulistája, egy-két semmit mondó levél, és végül ez. Felém nyújtotta a papírlapokat. A nyelvezetért elnézést kérek, mondta. Nem követtem az eredeti szöveg dagályosságát, szófordulatait. Azok ma már jó részt érthetetlenek lennének bárki számára, aki nem szakértő. És tudja, a fordító szabadsága. De a lényeg benne van, Mosolyodott el, és ettől bájos lett az arca. Nagy szívtipró lehetett a maga idejében, de még ma is képes lenne magába bolondítani egy nyugdíjas klubra való szoknyavadást. Persze, ha akarja, megmutathatom az eredeti példányt is, de kétlem, hogy sokat ki tudna hüvelyezni belőle. Szorongattam a markomban alapokat. Végre valami kézzel fogható ebben az ügyben. Nem ködös fecsegés hipnózisba, nem álmok. Konkrétum. Látom, odáig van, hogy elolvassa. Pakoljon el abból a fotelból, mutatott egy bútor Matuzsálemra. Talán még Barbadosza frigyesé lehetett. Olvassa végig itt nyugodtam, aztán ha utána vannak kérdései, tegye fel őket. Annak a nőnek is ezt javasoltam, de úgy elrohant a papírokkal, mint a préri farkas a gyanokkakok után. Csillogtatta meg műveltségét. Én hallgattam rá, és nem utánoztam az ismeretlen. Lerámoltam az ódon bőrbútóról a papírhalmokat. Talán ez tényleg egy komolyabb nyom. Végre. Talán tényleg lesznek kérdései. Talán engem nem érint olyan érzékenyen a dolog, hogy magamban akarjak lenni olvasás közben. Számos, hogy sem állította már, érzéketlen disznó vagyok. Ennyi nő csak nem téved. Gondoltam sóhajtva, és letelepettem olvasni.